Vi ska ta oss en liten titt i dagens tidning. Där finner vi bland annat på första sidan en sak om svensk punk, den får plus nu, de nya skivor som har kommit ut här, det är Ebba Grön och dagvag och Stig Wig och alla de där. Och här har vi en annan punkrockare, punkrockare Trindeman Lindeman! Far åt det är ert sätt att säga välkommen förstår Just jag Just då mm. Välkommen själv Far åt helvete ja. själv <laughs> ja, e Jaja. jo vi skulle höra lite hur det egentligen är det här med punkrockeriet Jag tycker till exempel att ni ser inte särskilt där utklädd ut som de brukar Ja, det är, man måste vara lite utmanande Ja Det är därför jag har färgat håret grönt Ja, så. har ni? Jag är färgblind <laughs> Ja. Sen har jag ju fullt med sådana här, vad heter det, säkerhetsnålar. Ja, vadå? Bland annat i kalsong. <laughs> De sitter inte upp här. Nej, nej. Sen har jag säkerhetsnål i kinden också. Tja. Ja. På insidan. Ja, ja. Jaha. Det raspar så gott i tänderna, blir elektriskt i tänderna. Har du läst om det? Man får sådana här utgjutningar i tänderna. På ja. laddningar. Man kan sitta och lysa på först när man läser den där. Ja. ja. Men några yttre tecken kan jag alltså inte se Kan du inte se då? Nej, ska du väl Ja ja. Nu no, Men berätta nu hur ni Nej. har det Jag menar, vad, vad sysslar ni med för någonting? Vad, Musik för fan ja, men, du Vet men du? Då, vad? Men vad spelar ja. du till exempel för någonting? Då? Spelar dragspel <laughs> Spelar du dragspel? Ja, spelar dragspel, ja. punkt dragspel hur <sig ett sånt ut> ah, Det är jävligt lätt att spela rakspel Kan man vika ihop en bilkock där kan man spela rakspel alltså, Och sen så har vi hundra fioler också Ja, Det var är, är jag och så när jag grabbar till Det är, vad heter de? Bo K har vi Bert Schett Ja Bätt, men jag menar hur organiserar ni arbetet då? Det, det, det var... Vi organiserar inget arbete Fan vi arbetar inte, vi spelar musik Var i Indien här om veckan förresten Och studerade indisk punk Det är väldigt mycket där vi var, alltså, Det bästa vi hörde när Ravi Shanker eller vad heter. olika, fast inte riktigt Men sen var det en kille som spelar. Som fan spela. Ett långt rum med hål i. Ja. En <laughs> flöjt. flöjt. heter det. Du, ja. du var ordningsman i skolan, va? Ja, <laughs> ja. Några ja. var... Han spelar flöjt, va? Ja. och så hade han en orm. En sån här, vad heter de? <laughs> jag hade glasögon. glasögonor. Ja. ja. Som såg dåligt, men den dansade så här i en liten sko Det tyckte jag var skit. Jag sa till min kompis. Vad så. Här. Ja ja. Kom ska vi få spisa in en kille, schyst musik så. Han kommer dit ja. så man gillar så. Skit, så. Ja. man har ett jävla lustigt notställ. Ja. Ja. det tyckte jag var bra. Ja. Ja ja. ja. Jo. Kör, kör ni med såna nu då. Vi har såna, vi har ormnotställ nu överhuvudtaget. Ja. Ja, Och det går bra? Om det går bra ja, uff, det går jättefint Det är tur att det finns musik tycker jag Annars skulle man inte vara lycklig Tänk på många människor som skulle bli Arresterade Om inte det fanns musik då menar du? Jag menar för det beteende Hur då? Jag menar all som de håller på på dansgolven menar jag Om inte man aldrig haft musik Vi var, ja. Det är tur att det finns musik Ja, ja, ja. Det kanske det är ja. Var, Har har ni någon hit? Ja, mm, en har vi ja, Vad är det för en då? Den heter Jag ska sjunga den ja, gör Det Det bor en punkrockare i staden Han krockar pungar mest hela dagen Han krockar stora, han krockar små Han krockar några tills de blir blå Få